subiectul din seara asta așa să deschideți la Levitic capitolul 6 și între timp ce voi deschide să vă zic și eu ceva ce au zis și fetele, meciul de ieri a, cu steaua a, rapid a fost incredibil am nimerit chiar atunci când dădeau ăștia cu bast, ce, bastioane să nu știu ce, dădeau bețe în jucători, ce erau bastoane ceva, nu știu ce dădeau, nu am văzut că um, ăștia e omoră aici pe jucători ăștia câți ați văzut lupta aia pe stadion, poate la știri? Okay. Oricum, am zis Mona, uite și tu că o să-ți placă meciul ăsta e, e, e, un de, e un fel de film Că au venit jandarmii Mascați ei așa uh, cu, de, Ca de motociclist Nu știu ce cască de alea Așa puternice cu bastoane Și eu scos pe toți afară 400 de fani Și cum treceau, hai să le arat, treceau prin, uh, Ei erau pe o parte Și au făcut așa un fel de tunel prin care să treacă Și treceau ăștia din de pe stadion, trebuia să treacă af afară din stadion și treceau și ăștia toți le avea peste ceafă cum treceau, dar toți ăștia polițai toți le dădeau cu baston incredibil, era unul totuși că doar în capul, că au prea multe bătăi în cap, incredibil fost un match, se uita și mâna era un match altfel de fotbal cuștiga steauă până la urmă. da, cuștiga steauă ok, ați găsit la Levitic Haite ca să citesc, ține acolo degetul încă. Vreau să văd am găsit ceva interesant, ce vreau să vă citesc. Fiți atenți, ce este faină. Doi copii, le place matematica. Na Doi copii, fiți atenți o problemă. Doi copii numără o bilă. Da, fiți atenți. Doi copii numără o bilă. Care numără mai multe? Ce-l plăcu Vlad. Na bun. M-a plăcut doi copii numără bilă Care numără mai multe Bun, trecem la lucruri mai interesante Zice că în București la ora de vârf O domnișoară grăbită este prinsă într-un blocaj de circulație Îi spune stresată șoferului de taxi Spuneți-mi s-ar putea să mergem puțin mai repede? Eu aș putea domniță mormăie îmbufnat taximetristă Dar nu pot să las aici mașina <laughs> Și ăsta e fine. Zice că un șnur se uita în oglindă și se-mi bea sub mustăți. Un șnur. La un moment dat spune Mamă ce șireți sunt. Levitic ați găsit, Levitic. Atât cu lucrurile, chestii de așa de faine. Levitic, capitolul 6, mergem lucrul mai faine. Levitic, capitolul 6... Versetul nou, o să citez un pasaj care mă cred că nu cred că l-am citit niciodată așa la biserică. E foarte interesant. De aia nu la oxigen, îmi permiți că voștreți oameni teologi înțelegeți mai adânc lucrurile. Și când o să citesc pasajul, o să văd seamă că e numai pentru așa e, e mai e interesant, e fine. E din Levitic. Când citești din Levitic, trebuie să vă tragezi un semn de întrebare. Oh my goodness. Ce citești de din Levitic? Levitic e cea mai faină carte din Biblie pentru cei care nu ați citit-o. E interesant tot despre arder de toți și gelfe, foarte interesant, care vă plac animalele. Fiți atenți. Le v-ați 6, versetul 9, versetul 9 până la versetul 13. Nu să predicăm cam două ore astăzi, nunta va avea loc, amânăm nunta. Glumesc, o să mergem repede. Ioana admira că Ioana se castoreasc au repeditse după ce veni la biserică, ultima lor seară de tineret. Singur pentru că vor deveni unul singur, Ioana, Ioana Clou, așa să spunem, Ioana Clou, ce mai face Ioana Clou, sau Clou Ioana? Ok, ați găsit Levitică, tot vorbim mult, Levitic capitolul 6, versetul 9, spune așa, foarte interesant, un pasaj, încercat să-l înțelegeți Domnul a vorbiti lui Moise și a zis, dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor să ieși zi Stai, frate care de mutor ori auziți în Levitic Iată legea arderii de tot. Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până dimineața, în felul acesta focul să ardă pe altar. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, Amin. să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Ești, sunteți cu mine? Înțelegeți ideea? Fiți atenți! Apoi să se dezbrace de veșimintele lui și să se îmbrace cu altele Ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc În fiecare dimineață prerotul să aprinde lemne pe altar Să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelului de mulțumire Versetul 13 Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc Asta e versetul cheie okay. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc Întoarcem-se la Proverbe 26, citim încă din două locuri, cam pe la cu Bibliei. Proverbe 26 cu 20. Proverbe 26 cu 20. Cine nu și-o planificat să vină la nuntă, vă propun să veniți. Au niște elemente foarte faine, pregătite pentru voi, surprize. Și voi trebuie să luați idei pentru nuntă voastră, pentru că o să veniți și voi să aveți nuntă și nu să știți cum o organizați. O aduceți armata să ce vreți să aduceți. E bine să veniți pe la oameni să vedeți cum organizează și ce fac și să-i feliceți. Să fați poză. Când o să mai poți să faci poză cu clau mire? Niciodată. Da cu Ioana mireasă. Niciodată. cum ai șansă să te lângă ei, fă-mi o poză. O să fie fain. Proverbe 26 cu 20 spune așa. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. E Nu-i greu, nu? că nu mai sunt lemne, e greu de înțeles. Trebuie să mergi la școală să înțelegi chestia asta. Câte clase trebuie să ai să înțelegi chestia asta? Niciuna. Deci ai înțeles. Și unul de grădință înțelege. că nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și încă unul, unul tesalonicen 5 cu 19. Stai aproape de sfârșit în Biblia înainte de unul Timotei. 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 19. Ăsta e un verset care dacă ar fi, de exemplu, să-i spui liderului tău, domnul verset pe care să-l învăți. Ăsta e versetul care ai vrea să-l iei, pentru că e foarte greu de memorat. Fiți atenți, 1 Tesalonicen 5 cu 19, uitați-vă cât de greu e, le vedeți cât de lung e. Ăsta e versetul care se roagă tineri să-l avem verset de memorat <gură> într-o săptămână. Nu stingeți dul. 1 Tesalonicen 5 cu 19, e greu de învățat. Nu stingeți Duhul. Foarte tare, nu? Vă place asta ăsta? Dacă îl repeți încă o dată, poți să mergi acasă, să spui, am învățat un verset biblic. Nu stingeți Duhul. Amin? Așa că vreau să vorbesc astăzi, mai mult, vreau să vorbesc astăzi repede despre subiectul, despre subiectul, nu lăsa focul să se stingă. Nu lăsa focul să se stingă. Dacă ți-ai notiție, bine faci, notează titlul, Nu lăsa focul să se stingă. de să ne rugăm. Să cerim ca Dumnezeu să lucreze în seara asta. Tată, îți mulțumim pentru seara astăzi. Mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce ai făcut până acum, prezența Ta la închinare. Să mulțumim, Tată, pentru cuvintele de cunoștință, pentru... Lucrurile care le-am auzit, Doamne, ce faci Tu în Ungaria, prin Biserica Unemes Sandor, cum ai schimbat viața lui Adi. Și Doamne, acum la sfârșit, mă rog ca Tu să vorbești în continuare, fiecare tânăr de aici, mă rog ca Doamne, fiecare tânăr să fie receptiv la ce vrei Tu să comunici. Și Doamne, dacă sunt persoane care au focul stins sau i e pe stingere, mă rog ca Tu să-i vorbești astăzi cum să aprindă din nou focul în inima lui. Și folosește-te de mine, Doamne, pentru a uh, transmite mesajul Tău seara asta. În numele Lui Iisus, mă rog. Și tineri spun, amin. Amin. Câți dintre voi uh, ați fost în tabere viața voastră? Mâna sus, ați fost în tabere? Câți n-ați fost niciodată nicio tabere? Mâna sus, cu noi. Dacă o să merg și la vară și la iarnă. Oxigen, pregătim o, o, un sejur cu oxigen. Uh, la iarnă, da? în februarie când aveți vacanță de la școală la începutul februarie, așa că pregătiți-vă, o să fie o să fie numai noi peste 19 ani la munte. Mi-aduc aminte, după ce am, am început tineretul la noi în biserică în anul 2000, unul din lucruri care le-am făcut în 2001, au am, am mers în prima noastră tabără și urma tabere, iarna, vara, iarna, vara și un lucru care tot timpul cu care ne confruntam era trebuia în tabără, ce care ne a fost, la un moment dat, trebuie să aprinzi focul. Asta la prins foc, adică nu-i tabără fără foc. Ce se întâmplă? Vara, de obicei nu ne duceam butelii să iasă mai ieftin, băgam, căutam lemne, că erau câte vroiai, și le aprindeam și așa ne încălzeam, ori ceaiul, ori ce vroiam, supă sau ce ne aduceam. Iarna, unde mergeam noi, trebuia să încălzim cabana, deci ne trebuia foc. or nu puteam scăpa avem nevoie de foc. Și acum, cei care a stat la oraș și intrați în camere și caloriferul se încasește, poate nu știți să aprindeți un foc. Cât dacă ar fi, am fi să merem acum în tabără, a zice, pe mine nu mă pune să aprind focul că nu știu, mâna sus. Sincer, ce de persoană, sincer, ce de la oraș ce șanse aveți, nu prea. Cine de aici poate să spună orkând, la orice oră po să aprindă un foc, mâna sus? Wow! Wow, foarte tare, foarte tare. Nice. Ai Vlad, că tu ești în față. Spune, de exemplu, ești, vii cu noi în tabără, am uitat acasă, am uitat acasă chibrite. Nu fumează nimeni, n-avem brichetă. Cum a prins focul? Încep um. <laughs> să fac, să frec niște lemne până să obțin ceva scântei, nu știu. <laughs> scântei? Nu știu dacă obții. Am văzut la Survivor foarte greu să face foc. din Câți ați fost emisiunea aia care a încercat să facă foc? Foarte greu a făcut. Așa că nu știu dacă ai șanse tu, cu experiența asta. La, la Discovery, îl sun pe ăla. Îl sun pe ăla, ok, poți să te jos. Un lucru e cert, dacă n-ai chibrite și n-ai brichetă, n-ai foc deja, va fi foarte greu să începi, să pornești focul. E foarte greu să pornești focul. Asta ce vreau să vă spun? De-aia veți vedea de multe ori, ca să, te, ca să mergi să fii tu, să te prindi în flăcări, va trebui să mergi undeva unde există foc. De ce nu s au aprins Vlad acasă la el în foc? Pentru domnul, nu s-a aprins. De, de ce nu s-a aprins? Că o trebuie să vină la Salem să se aprindă. De ce Adi nu s-a aprins? Pentru că e greu fără foc tu să faci acolo ăla de la Săvăivă. Nu poți. Ai nevoie să vii într-un loc unde există foc. Și pentru mine a fost foarte tare în viața mea unde Dumnezeu m-a dus să fie un locul în care exista focul lui Dumnezeu și să mă aprind. A fost foarte tare. s mi- eu mers la Nemesandor să se aprindă de foc. Nemesandru Sandro mers în alte locuri să se aprinde de foc. Așa că fiecare importanti e să mergi în loc știi că e foc și se te aprind și da? ne aduce înapoi așa că e greu să începi focul. Dar un lucru care nu numai că e greu să începi un foc, e greu să îl menții mai ales noaptea. Eu de multe mergeam la boga unde era o cabană care trebuia întreținut tot timpul focul pe timpul nopții că altfel se răcea Era, era iarna și așa de repede se răcea. Zgribuleam toți de frig, mai ales fete, cum căldura se ridică sus. Fetele erau, bine mersi acolo, ele erau la, la Cucurigu, la ăsta, în mansardă, noi, jos, știi? Era un frig acolo, frate, fostei, ții că când au venit cu noi, au dormit pe un novul loc, nu loc, ții minte, fostei, n loc în pat, el-au dormit pe un scaun, așa, nu se cum stătea, săracă, și... Uh, Oricum, amintiri faine, dar un lucru, ții minte că tot timpul seara trebuia cineva să rămână de despre... Nu știu dacă a fost o dată, Faustin, nu știu cine a fost. E, oricum, cineva, ai fost și tu, cineva trebuie să se trezească din două în două ore să pună pe foc. Că dacă nu pui pe foc, lucru se stinge. Și nasol, iară, se reîncepe din nou. Strânge iară iertie. De multe ori, nici eu mă credeți acum, și cu știu că este foc, este de toate, acum știu că este, nu știu ce fel de substanță albă, care o bagi și... Este tot felul de chestii acum care să țină focul când începi frigărui sau așa, dar dacă nu ai chestia aia și pui de-alea paie, numai când ai paie, nu știi cum să cap așchi, e greu un pic până îl pornești. Așa că nu numai e greu să la prinzi, eu trebuie să depui un efort în și menține. Nu trebuie să depui un efort. Și ți-ai când uh, oamenii care îi puneam de servici să mențină focul adormeau și se trezeau și ei cu noi dimineața. Wow, rece aici! Păi e rece că tu nu te-ai trezit. Ce-ai făcut? Nu suna ceasul. Că nu puteam să pune ceas de la tare să ne trezească pe toți. Aveau ei de-asta uh, silent, dar păi nu le auzeau nici ei. Exact la fel îi, uh, în lumea spirituală. Sunt două lucruri care dacă ești creștin și înțelegi că două elemente din Dumnezeu care ar trebui să le ai tot timpul în viața ta și oriunde ești, că ești acasă, că ești în biserică, aceste două elemente ar trebui să fie tot timpul în viața ta. Unu, îi du-o sfânt și doi, îi putere. Ioan Botezătorul, când a venit pe pământ, el predica pocăință, schimbarea gândirii asupra comportamentului și boteza oamenii spre pocăință. Dar el le spunea pe toți pe care, la, pe care boteza, vine altul după mine care vă va boteza cu, vă să aducem oamenii aminte, cu ce? Cu dus sfânt și cu foc. Dus sfânt și foc. Acum hai să facem diferența între cele două lucruri să înțelegem. Dus sfânt este a treia parte din treimea, El este mânghietorul nostru, El este călăuzitorul nostru. Biblia spune, El vă va călăuzi în tot adevărul. Exemplu, dacă te-ai întors la Iisus Hristos, vrei să-L urmezi pe El, nu ai niciun mentor, n-ai niciun lider, ești în... Uh, zi un sat, Este în... Uh, nu, Sămartini, e aceea proape, poți să vii. Unul departe, acolo. Tăut, sau unde <gântu -i> În tăut. Ești în tăut? nu este biserica acolo, n unde să mergi, Biblia îți promite că nu te vei pierde. Dul Sfânt te va călăuzi. Nu te vei pierde, nu vei, oh, eu sunt singur aici, nu, el te va călăuzi și probabil că vei aduna alți oameni în tău și vei evangeliza satul tăut și vei chema acolo, poate Dumnezeu te ridică ca un păstor. Dar el te va călăuzi, în tot adevărul. Așa că Dul Sfânt e mânghietorul, călăuzitorul. Puterea Focul acela, focul, e, e prezența puterii Lui Dumnezeu. Focul e prezența puterii Lui Dumnezeu. Când eu spun că cineva e plin de foc, e plin de puterea Lui Dumnezeu. Și o simți puterea Lui Dumnezeu când ești plin. Când ești plin de puterea Lui Dumnezeu, oamenii simt. Nu vi se întâmpla de multe ori când Mi s-a întâmplat, când stăteam mult în prezența lui Dumnezeu și doar treceam pe, lângă unele persoane și am zis, am simțit o putere. Ce era ea Era puterea, era prezența lui Dumnezeu mai puternică în viața mea. E un lucru când te rogi pentru om și pui mâna pe om și nu ai multă putere în viața ta. Și păi nu suntem mare loc. Ca, mâinile reci, cal de depinde. Dar când ești plin de puterea prezenței lui Dumnezeu, omul ăla simte... Uf. Sinte ceva, spunea Zamii că își inspira prezența lui Dumnezeu, așa de manifest, puternic era manifestarea. Așa că focului, această putere manifestată, dicționarul de multe ori numește foc, în, în sensul acesta ca și un sentiment puternic, entuziasm, o pasiune, foc, foc. Acum, Biblia spune în felul următor. Uh, în, uh, în Levitic le-o spus lui Moise Moise au vorbit din partea Domnului pentru Aaron și fiii lui pe altarul meu unde se aducea jertfe, tot timpul să fie foc. Focul să nu se stingă. Așa că una din slujbele preoților era să mențină focul. N-avea voie să se stingă focul. Asta era slujba lor. după Dacă mergeai, intrai înăuntru și așa acolo erau era uh, uh, sfeșnicul care tot la fel nu avea voie să se stingă focul. Dumnezeu e foarte interesat că odată ce ai primit puterea Duhului Sfânt să faci tot ce depinde de tine să nu o să se stingă. Pentru că ușor se stinge. Dumnezeu a spus foarte clar lui Aron și fiii lui, preoții, a spus, ascultați-mă, focul acesta de pe altar se va stinge foarte ușor. Bate vântul, nu mai pui lemnul, se stinge foarte ușor. Voi faceți tot posibilul. Ce o să vă spun nimenea, ce le-a spus lor, care se aplică în ziua de astăzi. Vezi, citiți Levitic de multe ori, asta nu pentru mine nimica. Vreau să vă astăzi din pasajul ăsta, ce lecții luăm pentru noi astăzi, pentru că tot ce s-a întâmplat, în natural, în Levitic, o putem lua în spiritual, noi. Pentru că nu spuse numai așa lectură. Nu no, a ce fain o romără vitei. O prins berbecul de coade, l-a pus pe altar, s-a luptat cu el. Trebuie să învățăm lecțiile spirituale pe care, pentru că Dumnezeu lasă-se natural, dar sunt principii spirituale, amin? Bun, așa că înțelegem că după ce Iisus Hristos s-a înățat la cer, a trimis pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit să boteze cu, cu... Iisus a venit să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc, nu? Acest foc ar trebui să te caracterizeze pe tine pasiune, entuziasm. Și de ori acest foc îl ai când te întorci la Dumnezeu, îl iei, îl primești. Și nu îi vedeți de multe ori, eu mă aduc aminte, când ori veni mulți când s-au întors, așa foc aveau, mă, erau prime aici, nu nu întârzeau de la biserică, aveau foc. Era prezența puterii lui Dumnezeu, era clar. Dar ce se întâmplă? Îi vedeți după un an, îi vedeți după un an jumate, îi vedeți mai, mai liniștiți, mai domoli, și-au pierd Focul. Și-a focul. De multe ori focul, Biblia vorbește dragostea aia din tâi. Dar e foc. Dorința lui Dumnezeu este ca nimeni să nu și-l piardă. Dar eu vă spun că natural, dacă nu te lupți împotriva acestui lucru, se va stinge focul. Se va stinge. Pentru că va, va se va asigura că vântul bate destul de bine spre tine și ploaie vine peste viața ta. Probleme, situații și o să stingă Focul. Și odată acel foc care l-ai avut pentru Dumnezeu în închinare, în rugăciune, păi dacă ți-aș fi microfonul cât te-ai întors la Dumnezeu, nu ai tu să te rogi. O, dar îmi spuneai o rugăciune sinceră, cu ardoare te rugai și spune, roagă-te ca Dumnezeu să vină aici. Și îți dădea microfonul și te rugai cu foc. Doamne, vino! Astăzi dacă ți a dat microfonul să te rogi, ne spune tot felul de povești. Doamne, îți mulțumim că prezența ta a șuieră pe aici. Ce s-a întâmplat? Să stea focul. Să stea focul. E natural să se stingă. Aprindeți un foc în pădure când mergeți și monitorizați să nu aprinde statul pădurea. Stiin, dar uh, vedea că dacă stați lângă el, atunci ajunse. Noi facem foc de tabără la fiecare tabără la încheiere și uh, vedem un lucru. Se stinge. Nu trebuie să nu trebuie să aruncăm apă pe el, pur și simplu se stinge. Pentru că Biblia spune în proverbe, dacă nu sunt lemne, focul se stinge. Focul se stinge. Acum, timpul trece și trebuie să mă grăbesc. Două lucruri le-a spus Dumnezeu preoților și care își vrea să le notați și voi. Două lucruri. Ca acest foc să nu se stingă, vă trebuie să faci două lucruri. Acum... Dacă nu ești interesat să lași focul, pe tine nu te va interesa asta. Dacă ești interesat să nu lași focul să se stingă. Sau, poate îți seama că astăzi focul tău nu mai arde. Poate trebuie să l-aprindi din nou, să vii la altar, a terminare, să te rogi Doamne, aprinde din nou focul în inima mea, pentru că Dumnezeu poate să l-aprinde din nou. Dacă l-a aprins o dată, poate aprinde încă o dată, amin? Și dacă e pe stingere, și poți să faci un termometru, cât de, cât de înflăcărat ești tu pentru Domnul. Îmi place mult să aud despre Reinhard Bonn, că unii ați fost la Timișoană când au fost aici, acest evanghelist al lui Dumnezeu, care e chemat pentru continentul african. Dar unul din cuvintele lui care tot timpul le zice, cu accentul ăla de german, Fire! Fire! Și cheamă focul lui Dumnezeu. Câți ați fost la, pe stadion atunci? Ați fost câțiva. Au zis Fire. E, e în vocabularul lui. Fire. Aşa accentul ăla de german. Fire. Fock. Ce se întâmplă în multe biserici? De ce unele biserici scad? Am văzut la televizor. Este o emisiune. Home Zone. Nu știu ce La Travel and Living mi se pare. Home Zone. Renovări ale caselor. Am văzut o casă, fostă biserică. Renovată în casă particulară. Am cumpărat bisericuța asta de la sat și am făcut o casă particulară. Bisericile devin casă. Când a trese să fie invers, casele s-n devin biserici. Nadicei de devin bisericile case de locuit pentru că nu mai este foc. Să stea în foc. Și focul ăsta nu poți aprinde cu Hai să facem să cremește clovni, să ne să ne facem să zimbim. Ala nu se aprinde așa. Focul se aprinde în prezența lui Dumnezeu și numai Dumnezeu îl poate aprinde. Postul ăsta tot te acolo. Trebuie să stai în prezența Domnului să-l aprinde în viața ta. Ce ai simțit tu îți băteai în la mai tare e focul, e puterea lui Dumnezeu. Pe cât o clau? Cine, dacă n-ați urmărit să-i acum asensoară, puteți urmări, să urmăriți pe YouTube, mergi la conferința Stalem să vedeți mărturia lui. Păi el a venit la biserică într-o vineri gata să meargă în club după, nu? Cu băieții le așteptau masa rezervată. Imediat fie băieți, stați lesteți. Berea e pusă sau nu e pusă, băieți, să răcească berea mea. Era pregătit să meargă cu băieții, nu? Pentru că toți l au moment dat Dumnezeu ne o chemat de undeva. Pe toți de-a întâlnit pe drum. Dar ce a simțit el în acea vineri? Fost focul lui Dumnezeu. De ce credeți că nu m mers? A simțit focul. Dar vedeți, focul ăla nu trebuie să-l lăsa să stingă. Că dacă se stinge, a-s focul. Ce aveți? Aveți doar o religie. Fără putere, va fi sec. Va fi sec tot, va fi sec, va fi o rutină. De ce unii oameni merg la biserică din rutină? Dar de ce merg duminica la? De că așa se bunice, așa m-am un Și din rutină poți să vii. Și poți să mergi la o biserică să ascultți un program frumos, dar să nu fie foc în acea biserică. De ce vin oamenii din rutină? Noi aici, la Biserica Stalema, vreau să, când venim aici, să aprindem mai tare focul, să vi de fiecare, să nu pierdem o vineri, pentru că s-ar putea să aprindem mai tare focul. Și am văzut tineri care încedează să mai vină, nu mai vin regulat. Acei tineri vei să vedea focul, se stinge, vorbești cu ei, nu mai ești așa de înflăcărați, numai foc. Numai foc. Și dacă două lucruri care le-a spus preoții, În versetul 13 era acolo spunea că nu vreau. Poți să pui versetul 13 din Levitic capitolul 6. A fost focul să ardă necurmat pe altar să nu se stingă, dar ca să realizeze aceste lucru au fost două lucruri care le-a spus Neapărat să facă. 1. Să arunce cenușa. Scrie aruncă cenușa. Aruncă cenușa. <hihim> Ce care aveți sobă nu știu câți aveți sobă eu am stat la casă și noi avem o sobă care băgăm foc, băgăm lemne băgăm lemne și jos se stringe cenușa ca și la țară, un pic mai modernizată ideea de cazani ți minte că tot timpul tata jos e un fel de vailing e, și îl tragi, e plin de cenușă toate lemnele care sus le pui să ardă ce rămâne se scurge în vasul ăsta care tot timpul trebuie dus și arunca și se aruncă pe grădină. Cenușa. Cenușa e ce rămâne. Dacă ții destul ce cenușa acolo, o să stingă focul. Îl înăbușe. Pentru noi, ce aplicație are chestia asta aruncă cenușa? Pentru viața noastră. Păi cenușa e ce-o rămas în tine Și care de care încă nu te-ai debarasat de El Din vechile lucruri Care le-ai, Duhul Sfânt le ars Dau un exemplu Ai avut o relație Nedumnezeiască Nu a fost voia lui Dumnezeu Dar tu ai avut o relație A fost prietena mea Gagica mea, gagicul meu, prietenul meu Ai, ai venit la Iisus Hristos Ai rupt relația Dar ai ținut numărul de telefon Just in case Ce e Cenușa. Cenușa. Pentru că e cenușa, e orice te poate duce înapoi de la flirt cu ce au fost original. Cenușa. Și că încă ai cenușa. Nu aștepta. Trebuie să te debarăsezi de cenușa dacă vrei ca focul să ardă. Ascultați-mă. Sau, de exemplu, ai avut o relație nedumnezeiască, n-a fost voia lui Dumnezeu, dar încă mai ai acolo amintirile și îți plac. Ce ai findă fost? Ce ai acolo în viața ta? Cenușă. Cenușă. Deja mai veni de-a da domn doamne, nu vreau, nu mai vrea, nu. Ia, ia, ia te văd, Și lași amintirile, și te gândești noapte, te pui în pat. Mamă era drăguț el. Ochii lui căproi. Ce s-aia? Ce nușă. Vede că focul să ardă, arunca cenușă. Aruncă cenușă. Aronca cenușă. Curs care le ai, muzică pe care le ai, care atunci când pui melodia respectivă, rezonează ceva cu arde din inimă ta care ți aduce aminte o oh, petrecerea aia. A, a, a, a. Ce aia? Ce nu știu. Ce nu știu. Șe șa cenușă. Va crește? Și va stinge focul tău. Am văzut-o. Am văzut-o la... nu îi trebuie să arunci cenușa. Așa că întoarceți la văcinul tău, tău în spate și spune, aruncă cenușa. Aruncă cenușa. Aruncă cenușa. Și acum fiți atenți. Și acum fiți atenți. Bun, acum uitați-vă. Uitați-vă la mine. Bun, ați spus, toată lumea știe, aruncă cenușa. Fiți atenți. Așa vrea acolo unde suntem să acuma, să ghiideți ochii, pentru că înainte că mai am un cupuc în închei, dar închide ochii acolo unde își vrea să mă rog, Tatăl din ceruri, aș vrea să arati fiecărui tânăr care este aici și vrea să lasă focul să ardă în inima lui, să nu stingă. Arate acum, dacă mai are cenușă în viața lui. lasă să-ți arate un pic. Arate-le, Doamne, dacă mai au cenușă. Bun, al doilea lucru care aș vrea să îl notați, e, de ca să menții focul, sunt două lucruri. Aruncă cenușa și al doilea lucru, pune lemne pe foc. Pune lemne pe foc. Dacă vrei să menții focul, să ardă, aruncă cenușa și doi, pune lemne pe foc. Dumnezeu, Dumnezeu le vorbește lui Aron și copiilor lui și spune în felul următor. În fiecare dimineață, preotul să aprinde lemne pe altar. Adică să aducă lemne. Să aducă lemne. Dacă ai fi, de exemplu, în fața unui... Îmi place foarte mult la doctoraz, uneori uit, și îi duce pe oameni la un fel de tub al adevărului. Nu știu câți ați prins, câți ați prins tub adevărului, îi duce pe oameni și le spune acolo măsoară, nu ce, calorii, nu mai ți-am minte, Paul ar zice despre tot, nu știu ce, tămăsoară acolo, le spune astea, toaia, așa, zice, ui, periculos, oh, foarte periculos. Și după spune vârsta reală ta. Și persoanele care au 30 de ani, au vârsta reală 50. Uu, plâng oameni. Deci e, e grav, știi? E grav. Dacă ar fi astăzi să existe un tub al adevărului pentru focul din inima ta, oricât ar arăta? De la unul la 100. Cât ar arăta? În viața ta. Da, seamă, să te gândești cât arată focul ăla. Focul tău real, nu care îl zici. Focul tău real. Și poate la unii știți de ce e mic focul? Sau ne încercă să-l găsiți acolo? Unde bă, eu știu că ești pe aici undeva. Știi de ce e mic? N-a spus lemne pe foc. N-a spus lemne pe foc. Lemne. Ba, știiți. N-a spus lemne. În fiecare zi, preoții, în versetul 12, ne spune că Dumnezeu i-a învățat să puneți lemne pe altar. În proverbe, că nu mai sunt lemne, focul se stinge. Așa că vreau să dau trei lemne pe care le pot pune zi de zi pe altar. Pe altarul vieții tale. Lemne care, ne-am văzut în viața mea că a aprins focul, lemne care te vor ajuta pe tine să-ți menții focul. După ce arunci cenușa, dar ascultă-mă, e important asta, nu veni cu cenușa și încerca să pui mai multe lemne, că se va stinge focul. Deci mai întâi trebuie să te debarăsezi, de-aia când vii la Iisus Hristos. Eu de-aia spun la tineri. Când ești serios cu Dumnezeu, eu văd. Eu văd. Eu, de exemplu, eu sunt păstorul care, eu te primesc așa cum ești, dar aștept, am răbdare. Uite cum o Luci, de exemplu. Luci a trecut pentru un proces, el au zis, când? la, la Conferința Dumnezeu o vorbi, el tot venea aici eu am răbdare, nu l-am pus pe lucru nu l-am folosit, nu știu ce măsură încă am, am avut răbdare, dus, fă lucra la viața lui așa că toți suntem la diferite nivele dar când vine un tău spune eu vreau să-L urmezi pe Iisus Hristos ar trebui să văd că vrei să-L urmezi ar trebui să văd după viața ta ai că nu o poți fenta că vrei să-L urmezi pe Iisus și tu ești în cluburi tu ești cu fete, nu domne deci aia nu-L nu urme Nu-L urmezi pe nu, În tine nu este adevăr. Biblia spunea că urmați pe mine, nu veți umbla în întuneric. Amin? Așa că nu-L vedem pe Isus cu gajicile la club, nu-L vedem. Îl vedem evangelizând, îl vedem aducând oamenilor vestea bună și ucenici la fel. Așa că dacă îl vreți să urmezi pe Iisus Hristos, vreți să fii un ucenic al Lui, eu o să văd și ce la jur vor vedea. Așa că pentru voi... Așa care vreți să-L urmați, ailalți, eu vă trebuie să vă întoarce la Dumnezeu, ceilalți vă spun. Trei moduri prin care puteți ține focul. Trei lemne, care pot spune. Dacă o să le puneți, veți menține focul. Primul lemn e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți să-ți menții focul, n-ai cum fără cuvântul lui Dumnezeu. Această, acest, această carte e cuvântul viu. Această carte. Și când îl citești e cuvântul lui Dumnezeu pe care el l-a lăsat, zilnic. Erau, erau zile în viața mea când am uitat de el. Nu am avut focul puternic pentru că e parte din lemn, foc. De multe ori veți vedea zi de zi, cugete la, la legea lui. Așa spune Psalmul 1. Zi de zi cugetă la legea lui. El este ca un pom să de lângă apă care își dă rodul la vremea lui. Zi de zi cugetă în fiecare zi. Cuvântul ăsta nu e doar pentru Duminica sau vinerea când vine aseară de tine E ca tu să intri în el Și Biblia spune în felul următor Nimeni nu se pierde în acest cuvânt M-a spus, m-a plăcut foarte mult un teolog Cum spunea Cuvântul ăsta e atâta de apă, e atâta nimică Ca niciun bebeluș să nu se nece Și e atâta de adâncă Ca un teolog să nu dea de fund Așa e cuvântul lui Dumnezeu Niciun bebeluș Eu când nu știa multe lucruri Nu am pierdut oh, Nu mai înțeleg cuvântul Nu, nu, nu Mark Twain, m-a plăcut cum m-a zis undeva, zice, păi nu mă deranjează versetele care nu le înțeleg, ci cele pe care le înțeleg. Alea-l deranja Așa că nimeni nu se poate pierde în cuvânt. Și lucrurile care nu le înțelegi, dur Sfântăva lozi să le înțelegi. Amin? Așa că primul lemn, vreau să te întreb, dacă nu citești zilnic acest cuvânt, noi avem un program de citire a Bibliei într-un an, și zilnic citim 15-20 de minute și într-un an am citit Biblia. Dacă nu o zilnic. Șansele sunt că focul tău se stinge. N-ai cuvântul. Al doilea lucru, al doilea lemn, nu sunt lucruri noi. Vreau să vă reamintesc. Nu să-ți menții focul. Lucru doi. Doilea lucru este, ce credeți? Rugăciunea. Dar nu rugăciunea să pui numai ceasul și uh -huh, cât să mă rog, și stai acolo aiurea în cameră. Mă refer la rugăciunea sinceră Mă refer la rugăciunea din toată inima, la rugăciunea asta mă refer. Dacă vreți să fii un copil al lui Dumnezeu, roagă-te sincer. Vine înainte Domnului și spune-i lui și vorbește cu el, roagă-te. În rugăciunea veți vedea că este o armă puternică împotriva diavolului, Pentru că deavolul te va lăsa să citești Biblia, dar va face tot posibil să nu te rogi. Nu, că citește Biblia, du-te și citește, dar nu te ruga. Pentru că știe că rugăciunea este o putere. Zi de zi, rugăciunea. Rugăciunea Tatăl nostru, toți o zic. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Ce înseamnă că rugăciunea îi e? zilnică? Nu zice, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă anul ăsta. Nu-i spus o rugăciune anuală. Nici măcar lunară. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă luna Asta, n-o spus așa. O nici și-o mers la Iisus și-o spus învață-ne cum să ne rugăm. Și Iisus i-a spus, uite așa vă rugați, mă. Un exemplu. Pâine noastră, dă-ne o nouă astăzi. Rugăciunea trebuie să fie zilnică. Sinceră. În ultimul timp, Dumnezeu mi-a spus privința mea. Deci vrei mai mult foc? Vreau să crești timpul din nou de-aia rugăciune. Am crescut timpul. Dumnezeu a spus. L-am și dublat sdouăle De când ește în rugăciune, a vei auzit mai mult cuvântul Domnului, ză spune ce trebuie să faci. Vrei mai mult foc? o să spună el. Mai multe lemne. E clar. Mai mult foc, mai multe lemne. Și al treilea, și cu asta încheiem Încheiate. <coughs> Închinarea nu e doar menită să fie o experiență care să o ai doar vinerea și duminica. Închinarea e ceva ce în fiecare zi ar trebui să aibă loc în viața ta, să te închin. Noi a fost creați să umplem acel gol pe care demonii, satan și demonii, l-au lăsat în cer. Știți că o treime am mers cu deavolul și îngerii lui, deci i-a urmat, o treime. Deci a vrut să umple golul ăla. Cu închinători. Și va trebui închinarea când te închini în fiecare zi. Și acum, har Domnului că aveți Hillsong, har Domnului că aveți videoclipuri, până și până audio, giga și giga cu cântări de worship. Aveți toate șansele să vă închinați. Nu știi cânta la instrument Era mai greu înainte când cântai solo Și te închinai solo Acum ai muzică Biblia spune cu se dă mult și cere mult Ce vă spune tinerii Care au trăit în secolul 5, 6 Și se închinau în fiecare zi N-aveau iPod N-aveau MP3 player Dar îi vedeai, se închinau la locul lor Și aveau timp de laudă și închinare Nu știau muzică, mai mult era urle Nu știau de cum să cânte Dar se închinau unde erau Ce o să zică de, de noi Care astăzi avem trăim în generația iPod-uri uh, uh, MP3 player, YouTube Ce o să zică despre noi? Biblia spune că i s-a dat mult I se cere mult Ar trebui să ne închinăm mai mult noi Noi ar trebui să facem de rușine pe ei Nu m-am e frică că de multe ori ei fac de rușine pe noi for a iPod for an amica, un 100%. Un chinare din inimă. Pe când au mers orcânta cântări de laudă, Isus guchea în îngerina Getseman. Ce instrumente credeți că avea? Nu avea nimic, era numai ăsta harfele, har, har, harfă gozește care de atât N-aveau instrumente la ei Biblia zice că niciun era, niciun era muzicien, muzicien Ăștia erau pescari Un uh, vameș, un doctor nu l au luat părinții un chitarist cu ei N-aveau hill song -aveau heel... Îți dai seama mă N-au hill song N-au avut, avut nici talent band Dar s-au închinat și au cântat Așa că te, te întreb astăzi Închinarea Ai mai pus? Închinare, pe foc. Eu duc aminte, într-o zi, eram, uh, mergeam așa, făceam treburile în ziua respectivă și în timpul zilei, imaginați-vă, mergeți, sunteți la școală unii, la lucruri, unde sunteți voi și dintr-o dată Duhul Sfânt spune, vreau să te închin mai mult. Și m dus Duhul Sfânt atunci, țin minte, m-a dus în camera mea și zis, aș vrea să te, -mi te închin. Mă rugasem în ziua aia, o oră, am citit Biblia, n-au vrut să nu-i Și am pus worship, muzică de închinare, nu mai țin minte ce a fost. Și o oră jumătate, minte că am stat în închinare. Și a fost o experiență incredibilă. Am aprins focul din inima mea. Am aprins mai pentru că e un lemn, închinare, e un lem Și te nu știu... Cât de mult practici tu închinarea personală, cât de mult practici tu rugăciunea personală, citirea cuvântului personală. Dacă nu le practici, trebuie să te încurajezi. Dacă vrei să menții focul, poate trebuie să pui lemne pe foc. Acestea sunt lemnele. Aruncă cenușa ce pune lemne pe foc. Amin? Haideți să ne rugăm.